Gaurre ere hasteko infekzio zerden e, zehaztuko dugu, hau berehala ahazten zaigolako. Bai, oinarri hor dagoelako. Uh -huh. Gure inguruan badira mikroorganismo ugari, gure gorputzera sartzeko borrokan diar uh -huh. Eta gorputzak aurre egiteko neurriak ditu edo defendzak ditu. Leonen ondorioz, mikroorganismoa gorputzera sartzen denean infekzioa agertzen da. Eta mikroorganismo hauek lautalde nagusitan banatzen dira. Virusa galde batetik, bakterioa bestetik, hirugarrena protozooak dira eta logarrena koñoak. Oie dira, lauta lehen agusiak esango dugu, infekzioa sortzen duten lauta lehen agusiak Bai, batez ere geiena dodena, biruzak eta bakterioa dira uh -huh. Oien kontra egiten dugu, normalean, eh? hori da, normalena esango dugu e, Lehen esan dugu, maizegi eta razegi hartzen ditugu behar bada antibiotikoak, hala da, egia da hori? Bai, gen, kusten, kultura oso zabaldua dagoela, antibiotikoena, eta bai, egia da bai Antibiotikoa zertan da, nazal nuke uh -huh. Antibiotikoa da, samorro hauek eta mikroorganismo hauek dituzten botikak dira E, Baia, antibiotikoak sizegitek antzponko behar dugu bakterioak bakarrik hiltzen dituztela. Ez virusak. Virusen aurka ez dute batera eraginek. Eta beraz talde baten aurka babes oso onak dira, baina bestentzat ez dute batera balio. Beraz, ezto ez barko lezateke barruan duguna zer den? Hori hasteko antibiotiko hartu baino lehen Bai, e, infekzio guztientzat ez dira onuragerriak eta ez dira baliogarriak. Ezago unike portzentai batentzat bai, kasu batzuentzat bai, baina beste askorrentzako ez dute batera onurarik eragiten. Uh -huh. Hori, eta, e, antibiotikoa zer den? Seastera ze gorden garrantzitsua da, eh? bai. Haigur, inguruan jazaten ditugu infekziori gehienak virusek eragendako dira. bai katarroak, gripeak bronkitizak, ez da edo faringitizak, diarrea asko eta kasu horietan antibiotikoak ez dute bateri eragenik eta ez dute ezer onurarek ekartzen eta beste dozien botiketan bezala ba ber erabilera desegokiak kalteak besterik ez ditu ekartzen. Beraz, orain bai, eh errezegita mesei hartzen ditugu ba, askotan ezarriko mina dogunean antibiotiko bat hartzen dugulako eta satan dugumen honekin, akabo, sendatuko han dado cosas Horrelakoetan, ez duzertarako es balio. Eh, ez es, duzertarako es balio, eh? iraupenak bere izango. Zuek presioa jasotzen duzuega, isoaren gandik? Bai, eh, nik uste dut, bai, eta askotan gure erruz edo urte askotan zabaldutako mesua delako jendeak uste du, edo sin infekzioaren aurrean, antibiotikoak arte gartirela ez. Orduan, jende badago haituras, ez tarriko minasko edo katarra ugari, abete izaten duten izu, emeia favorez antibiotikoak... Eh, Erreixago okay, zantatako nezalako? Bai, edo jauitutan angoelako, antibiotiko hartzen uh -huh. edo bai beste hartzen bai. No ez hartu berko genuke antibiotikoa, Feliz? Beti nik ustez e, mediku baten errezetarekin eta egindu erekin. Ez geureka zajoan. E, bada jende asko behin, bezaten du ba, izan nuen sintoma edo alako goizutasuna, eta botikara jun, eta beriak eskatzen dute uh -huh. zuzenean, edo medikuaren joaten dira, ez? Infeksio baten aurrean, garrantzitsua da medikuaren gana joan, berak antzen man godu, bakterio batek edo, virusak eta berak agentzen badigu orduan. Gainuntzeko kasuetan, inoiz ere ez. Egia da, antibiotiko gehiegi egi hartzeak kaltea erageten duela? Bai, alde batetik norbanakoari, ez? Mm -hmm. Pertsona bakoitzari. Beste edo zenbotikak bezala, ere arriskoak dituzte. E, alde ba, alergia izan lehiteke, eta horretik jakinez edo tosikotasuna dituzte, edo giltxorunerako, edo gibelerako edo beste zenbait organuterako. Eta ondoren begiratuta gure osasun publikoari, edo inguru inguruko osasunari ere bere kalteak dituzte. Zekalte dira oiek. Bai, zamorrauek, gure inguruan dauden, bakterioauek, azkenian ezagorunukat, gogortu egiten direla antibiotikoa, ez? Yes? Bereaiek narremanetan jartzen dira, eta azkenean aietako batzuk lortu egiten dute oantibiotik horri irabaztea, ez? Yes? Eta bereaiek erresistentiak egiten dira, ez diete eraginek izaten. Gurean, antibiotik horri bain eta berriz gure inguruan agertzen baldin bada, zamorrauek edo bakterioauek gogortu egiten dira, eta ez dira baliogarriak. garriak. Eta beraz, geros eta antibiotiko gehiago behar dira, berriagoak be? garestiagoak eta askerketagoago askerketagoago eta langileago bai uh -huh. eta hori erabilera oker bateatik eta gerta liteke eta bueno badira batzuk koño oso gutxi dira sorriones a mikroorganismoren batzuk bakterioren batzuk gaur egun dauden antibiotiko guztiei erresistente egitea eta inor ere baliagarria ez izatea rradi da ingarrantzitsua sendagileak esaten duanean eta orduan bakarrik Artze. eh antibiotiko hartzea bai. zenbat egun ez hartu berdira ze hori beste kontu bada ze bai. bat ja ondo sentitzen denean hori sei orduro pastilla hartu hartzea azto biten zaigu pelis posko bai. gertatzen delako edo bai, bai egiten garelako ez askotan iraupen bat markatu egoten da eta hori da gorputzean dauden bakterio guztiak hiltzeko kalkulatutako dena. Agosta tontokia, esa anedota esto, san de allá Bueno, sé, 7 egun, es ez hau, ondo e, kalkulatutako. Da, kalkulatuta dago. dizen kalkulatutako. Eh, ta berei dopen abiardu askenean, en mikroorganismok oso txikiak dira, korputzeko dosein bazterretan geldi ditezke bakanen batzuk, ez? Eta guk betetako egun guztiak ez bad ondo, ondo betetzen edo agindutako egun guztiak ez bad behar bezala, e, betetzen. Ba mikroorganismo hauek berra gertu daitezke, berriz infekzioa gertaiteke, nezkako gustu sentatuta gaun dela mm -hmm. eta horregatik utzi dugun hartzea. Eta beste askotan berriz mikroorganismo hauek neizta guri kalterik ezera gain bultaka jarraitzen dute eta hoek erresistente egiten dira. Beraz egun guzti hauek berreskoak dira ondo hil Eta inguruan beste inori ere kalterik ezortzeko eta gure buruari ere ez noske. Beraz, da tontokeria, eh, zattendego tenia 8 egun direla eta 8 egun horietan ezakiz zenbat hartu berdigutula, hartu ondo eta bukatu arte. Eta ondoren, zer egin behar da? Geldiren zaigun horrekin gelditzen bali bazaigo. Bueno, gelitzen da bakanen bat edo beste Orida. bat. Hartu eta sakarrontzira bota. Bota. <laughs> ez du bali horrengo baterako ere pa. Ba, Berri zigartzen baldin bazait ezterreko mina edo berriz estularrekin jasten baldiman eisedo, ba, ez du berriz hartzeko balio. Baize, eh, kasu bat e, e, kasu bakoitzean Beti medikoaren gana jo, eh? berriz, bereka gintzen baldima dugu hartu, ez badi guagintzen, ba ez. Azkotan, sende gehi konpleju ere ezaten dugulako guztiok, eh? Bai, azkenean uste dugu gure buru ondoenak euk ezagutzen dugula. Eta bai... Eta urrengoan, sintoma bere txoa dituzu benean, zein agian azte lako gozabere ezango, edo agian beste zerbait atera delako, edo beste zerbait berko zu lako. Eh, antzerako infekzioak izan da ere, badaude, azkenean gu, beste datu batzuetan oinarritzen gara, eta badak kasu batzuetan virusa izan liteken edo antibakterioa den, eta antibiotiko behar den edo ez. Eta oso antzeko sintoma gizan da ere, ba, tratamendu alda editeke bai. Azkenen gurtagotan no asko azpimarratuen zerbait dae, kontu antibiotikoekin gai serioa delako eta hori bai, azpimarratu beharko genuke gaur erre felis. Bai, ez ikusten ari garelako 20garren mendearen hasieran edo Flemingek penizilina gartu zuenean ez, pentsatzen zen infekzio guztiak hor zirela. sirela. Eta gaur egun ikusten dari gara ezetz, eh, mikrobismo berakeren gure aurke egiten dutela erresistentzia garratzen ari dela eta piskanaka pixkanaka, haien aurrean ba eh, erremediorik gabe edo baliabiderik gabe gelditzen ari Alegia, bizire daudela eta azkar xamarra direla. Bai, aiek ere, ba, bizin <laughs> nahi ba, ba, dute. Eta bere bizitza handene, bai, bai, bai, ezten dut, ebe, lugu. Ba, ba feliz, zubia ondo kontuan harteko ditugu, esan dituzun gozti guztiak, eskerrik asko. Bai, zuik. Eta beste bat arte. Baina, pernazte arte.